Ja, så er det slået jul og velkommen til Vandsdals Julepodcast. Her har vi særlige gæster, så kan der fortæller om Vandsdals historie, det er emner som politik, samfund, demokrati. Rando. hej, <laughs> En god, god, gammel ven fra den rigtig tidlige frihedskamp foran Christiansborg med alle dine intellektuelle kommentarer januar 2021, hvor du sammen med jer selv, Jovan og Michael Kastis, er så frække at stifte noget, der hedder Forfatningspartiet bliver anholdt på vej ud til forfærdelsespartiets stiftelsesmøde. Ja. <laughs> det er Per Brandgaard. Ja, det er det. <laughs> <laughs> det er så dejligt at se dig igen, for ja, det jeg klæder mig altid var... så meget til at høre dine betragtninger, til at læse mine egne tanker over til dig, og så høre, mm. hvor du er henne. Hvor er du henne? Jamen, øh, lige nu sidder jeg jo her på den her øh, franske café, ikke? Det er vel meget passende Så her... sagde du, Vranske? <laughs> Vranske. <laughs> jeg har desværre ikke besøgt Vranssted øh, endnu, men jeg må sige, at det lyder jo mere og mere tiltalende med det der forhold også. Så øh, det kan da være, man skal kigge forbi en dag. Tænker du på alle dem, inklusive jeg selv, som er flyttet til Vranssted og vendsyssel og ligesom har fundet et... Øh en slags frihedskæmpermiljø øh, eller nogen lokalbefolkning, som siger nej tak til Københavneriet og ja tak til decentralisering. Er det det, du tænker på? Jeg tror da helt klart, at det er rigtigt for, for mange mennesker, mm. det I har gang i der. Og øh, sådan en ven tilbage til en anden måde at leve på, som, som vi faktisk har en lang tradition for at leve på i, i Danmark. Øh, mere selvforsynende, mere lokalt, øh, community, støtter hinanden og gør sig også økonomisk uafhængig af, af systemet. Det, det giver god mening for, for mange. Jeg kunne så nok ikke forestille mig selv, at øh, så altså er så meget til København og så meget til... Jeg synes jo, det der med 15 s by er en genial opfindelse <laughs> Det er jeg sådan set praktiseret i mange år. Altså jeg går i princip ingen steder. Jeg tror herover, nu er vi vel hvad er vi, fire minutter fra mit hjem. Ikke? Jeg tror de fleste ved, at hvis de skal mødes med mig, så skal det være inden for 15 minutter. Æh, hvor jeg bor på Østerbro, ellers så gider jeg ikke. <hældre> <hældre> det kan jeg altså vouche for, det ved jeg, det er rigtigt. Det er, det rigtigt? Der. Ja. Ja. Det er også derfor, vi sidder her. Og det er jo derfor, jeg, jeg har, har været et, så stor en del af fredskampen, fordi at øh, Christiansborg øh, ligger faktisk lige inden for 14 filmen, minutter. <hældre> og det er et problem, for Istedgade ligger 15 minutter ja, Istedgade er jeg ikke så aktiv, vi der kommer vi op på 16-17 minutter, det er jo Kom for ja. ja. så du kunne ikke finde på at flytte op, men hvis du så skulle der bor 2-300 mennesker i, i, i Vrensted, nogle af dem lytter med på podcasten, og det ved jeg, fordi at, ja. jeg har hørt fra, fra nogle af dem og det er jeg glad for, fordi at, altså, de er jo dem, der i virkeligheden er du er jo skal sige? de indfødte. Ja, og jeg er jo en, en frek tilflytter, uh, ja. som uh, også har den frækhed at lave en jingle, der hedder Make One Still Great Again, ikke? som om den ikke er great. Og det er jo selvfølgelig... Uh, ja. altså, det, det, du ved, men det er sådan nogle uh, fejl og sådan nogle dumme ting, som uh, dumme havner, som, ja. som mig kan finde på gøre, ikke? Men du Men jeg håber, at folk de tilgiver mig det, og så, uh, og så tager det for, for, hvad det er. Det er en måde at råbe folk op på den måde at få lidt øren ned, og så den måde at snakke om brandsted snakke om Venshuset, snakke om en region i Danmark, som har haft vild historisk betydning, dengang Danmark blev kristen og katolsk. Det er ikke sikkert, vi når at snakke om det i, uh, i dag, men det når vi helt sikkert snakke om en, uh, en anden gang. Men hvis uh, du ligesom her fra Østerbro og fra din lille kongestol her på den franske uh, café, i noget, alle sammen til sidst, så er jeg jo den, den eneste frihedskempere i København nu. Hvis du skulle sige noget til uh, de to-trehundrede uh, i den her lille by, hvor man har skrabet næsten en million sammen til et uh, beboerhus, hvor der er gymnastik, sale, uh, der er uh, stor konferencesal, der er banko for 500 mennesker eller sådan noget om, uh, om onsdagen, der er masser af små foreninger. Der, der trives, så et brændsted ikke er grave. Det er helt forkert. Men øh, hvis du skulle sige noget til den her lille initiativrig to 300 øh, mennesker, som øh, forsøger at, at leve i, i fred fra at øh, skattefar, skattemor og statsminister og folketing tager alting øh, fra dem. Hvad, øh, hvad skulle det så være, der. <laughs> og har du overhovedet noget at sige til, til sådan nogle bonderøv? Undskyld mig, ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror. Udkantsdanmark er jo sådan nogle af de der københavner ting, ikke? Altså, det er Danmark. Det er bunderøve, det er jyske oh, og, og, ikke for, oh. for at tage den sådan lidt nedsættende side af det. Det ved jeg godt, altså, at du Jeg, jeg er, havde du... En, en, en periode i mine yngre dage, hvor jeg synes, det var interessant at, øh, at rejse rundt. Både i Danmark og, øh, og resten af verden. Så på et eller andet tidspunkt, så mistede jeg fuldstændig lysten til det. Blandt andet fordi at øh, jeg indså, uanset hvor jeg rejste hen, så var jeg selv med. Og det var... Øh... Var det irriterende? Eller? Det fucking irriterende. <laughs> <laughs> øh, altså indså, at jeg ønsker så at bare blive hjemme. Ikke? Men hvis jeg tager til Vrindsted, så har jeg jo mig selv med. Øj. Hvis jeg tager øh, til New York, så er jeg også mig selv med. Vil du ikke love med? mig, hvis du kommer til Vrindsted, Så lad ham der brandgårde blive. Ja, jeg, jeg har prøvet <laughs> at flygte fra ham. Jeg har brugt hele mit liv på at flygte fra ham. Jeg, han er, nu sidder han også her, ikke? Det er utrolig belastende, Så, øh, så det, det det kan så gøre, at jeg måske røre lidt lidt over i den anden grøfte i forhold til ikke at gide og, øh, at bevæge mig nogen som helst øh, steder hen. Og jeg, jeg sidder også og tænker, okay, Brindsted er fint nok. Jeg, jeg tager en tur på, øh, på Google Earth. Ikke? Så har vi da været der. Du har været der? Ja, på Google Earth. I Brindsted? Ja, ja, der kører der rundt ja. i byen. Hvorfor det? Via Google Earth. Ja, ja, det er jeg ja, ja. godt. Hvorfor? Ja, ja. Jeg er da nysgerrig. Jeg rejser meget. Altså, så længe jeg kan gøre det inden i det så rejser jeg mange forskellige steder hen. Altså, okay. øh, hvis jeg havde et eller andet interessant sted, så skriver man en adresse ind, og så, så kører jeg derhen. Skinnede solen, så? Der var øh, godt vejr. Jeg kørte forbi øh, Letkø, øh, Købmanden der. Og det med øenavn. Du skal ikke stå der og jøle. Og så gik jeg også op i, i fugleperspektiv, så tænker jeg... Hmm, er der virkelig ikke flere hus end det der? Er, er det det, er, er, er der er? Er der mere? Og så kigger jeg rundt sådan led der var, der var ikke mere end det. Og det synes jeg var imponerende småt. Så jeg, jeg vil sige, at man skal glæde sig over, at det er så småt. Fordi risikoen ved det, du har gang i her, er jo, at det går ind og bliver større. Ikke? Ja, det er rigtigt. Så... Øh, og man der er, kan sige... Jeg har ikke bygget et hus i Brindsted i 25 år. Nej. Nu siger du, at der 200 indbyggere. 200-300 indbyggere. Altså inden for den sociologiske forskning, så er det jo sådan, at der, der har man slået fast, at, at 150 øh, mennesker er det maksimale antal mennesker, man rent faktisk skal have relationer til at kende og sådan noget der. Ikke? Ja. Så, øh, så det man kunne forestille sig er, at Vrindsted med lige præcis det antal øh, beboere, der er nu, Øh, har et antal, hvor man har en oplevelse af, at man kender de fleste. Mm. Fordi der har du faktisk mulighed for. Hvor hvis der skete en tidobling i, i størrelsen, så ville det allerede være for mange... Mm. til, at man får den der øh, oplevelse af, at man stort set kender alle. Og lige så snart du, du møder en, du ikke kender, så undrer, undrer du dig lidt over det, en, du ikke kender. Ikke? Fordi hvis der er under 300, så matematisk set, så vil det jo være sådan, du kender de fleste. Øh, det vil du i hvert mulighed for... Så jeg vil sige, at øh, uanset om man bor i Vrindsted eller ikke bor i Vrindsted, så skal man øh, prøve at, øh, at få det så godt som muligt med den bevidsthed, der betragter det sted, man befinder sig. Og det er faktisk meget vensynselsk eller venligbosk, det du snakker om nu, fordi at man skal have respekt for, for det, der er. Mm -hmm. Vi kan sagtens lave nogle planer om at ændre på tingene og sådan noget. Der, ikke? Men hvis ikke du har respekt, for det har jeg forstået efterhånden, efter at have snakket med lokale vendelbore, hvis ikke du har respekt for, for det, der er, så mm. nikker de og siger ja og smiler. Mm. Ah, måske ikke smiler så meget igen, men de nikker med. og er amiable yeah. venlige, og så, og så hører du ikke mere frem. Nej. Nej. Men hvorimod, hvis du møder øh, vendelbore, Øh, Wrenica, som det hedder i Wrensted møder dem der hvor de er, der hvor Wrensted øh, er, så øh, så kan du få en, øh, en god dialog, og så her ting kunne være anderledes, kunne blive bedre og så med, at man kunne lave nogle planer for det ene og for det andet ja. men der skal respekt til for, øh, for det der er mm -hmm. ja og øh... Og man kan sige, at uanset, øh, hvad der er, så, øh, så vil det jo også forandre sig. Ikke? Mm. Så, øh, så uanset hvor godt man kan lide tingene, som de er i en lille landsby, så øh, hvis man tænker tilbage på det, så har det jo også forandret sig. Mm. Altså, der er jo ikke noget, der øh, forbliver det samme. Altså mm. alting forandrer sig. Fordi den bevidsthed, der betragter verden, hele tiden er ny og hele tiden er i forandring. Og al, altings grundeksistensvilkår er, at det forandrer sig. Mm. Så, øh, så det kunne måske være en, øh, en opfordring, at man øh, bare accepterer det, og så prøver at få det bedst muligt ud af den forandring, der, der er uangåelig og måske ovengivet skubber lidt til, mm. så man kan vælge den gode forandring, mm. og fravælge den dårlige forandring. Når man kigger på Vrindsted sådan ovenfra, som du også har gjort, og konstaterer, at der er jo ikke så mange hus, men sagen er den, at for mange år siden, så var Vrindsted den store by, og Lykken var den lille by. Og det var fordi, der boede mange på gårdene. Den mm. gang var... Karle altså, og sådan noget. Ja. Ja, lige præcis. Karle og ja, ja. tjenestepiger. Ja. Dengang var der... Og masser af børn. Dengang var der mange på de enkelte går, og derfor var der en, en stor, et stort opland til Vrindsted, der var helt tilbage fra middelalderen, var der en kongsgård, altså for 1000 år siden, var der en kongsgård der, hvor der nu ligger Børblom Kloster. Du kunne sejle op til til Brindsted, det der mange, der ikke tænker over, men øh, øh. Landskabet har forandret sig, bare på de tusind år. Dengang kunne man sejle. Der er noget, der hedder Bådsted Hedevej. Det er faktisk der, hvor letkøbet uh, ligger. Der kunne du lægge til kaj ned fra enden af Bådsted Hedevej. Nå. Så kunne du på oksekager trække varerne uh, ja, op til og Kloster der, derfra op igennem Rønsted. Men uh, må det ikke, så er det ikke det af alle de her klimaforandringer? Jeg tror, der mange køer <laughs> i Rønsted, der er gået og brudt for meget. Kan det have noget med det at det kan også være, fordi at man inddæmmede <laughs> tørlagt og brugte det som landbrugsjord. Og okay. det er så også det, der gør, at det er rigtig, rigtig fed landbrugsjord, som man dyrker ja. rigtig øh, gode øh, råvarer, der er nu selvfølgelig ligesom alle andre steder. Og det siger jeg ikke for at bashe nogle øh, lokale landmænd. Det er bare sådan, det er. Det er sådan samfundet, samfund, ja. landbrugsministeren har gjort det igennem mange år. Gårdene bliver større og større. Ja, ja. Sådan er det over det hele. To mennesker klarer det hele. morgenmaltning, aftenmaltning ja. og pasning af alle markerne, hvor man primært dyrker foderstoffer mm. til, til dyrene. Og så opkøber man og opkøber man og opkøber man mm. majtæskerne. Maj i dag de er så store, at du skal på et et måneds kursus nede i Holland for at, at tage din majtæsker med hjem. Okay, ja ja. Ja. ja, ja, ja, ja. Og det er jo altså, og det er ja, men... bare sådan, sådan, det er. Og det er jo fordi formentlig, at vi er blevet styret af nogle øh, kræfter, der vil noget andet end øh, folkets sundhed og folkets øh, bedste. Det er sådan, jeg ser på det herfor. Jo, jo men det er jo hele tiden altså, et, et samfund, der er øh, drevet af økonomi som øh, den øverste værdi, vi hele tiden tilstræbe og øge indtægterne og reducere udgifterne. Og det er jo sådan en profit ikke? Ja. Det siver jo igennem alle lag af samfundet og påvirker jo så indretningen. Og så kompinerer det med den teknologiske udvikling. Ikke? Ja. Så, så er der nogle ting, der er tilsyneladende uundgåelige, men, men som jo grunder i, at vi som, som samfund har har en eller anden fælles enighed om, at økonomi og penge, det er nogle gange det vigtigste. Og det kunne man godt undre sig lidt over, hvorfor skal det lige være det? Kunne man ikke mindst have det som det næstvigtigste? Så der er ikke noget andet, som er vigtigere end penge? Nej, nej. Det hele er sådan noget Jeff -styret og noget. Ikke? Vi, vi sidder og kigger på et Excel-ark, og okay, du skal fyres, du skal ansættes. det skal I stedet for, at man har en eller anden form for vision, omkring, hvad er det for et samfund, pengene skal skabe, så er det som om, at pengene i sig selv er blevet gud på en eller anden måde. Det er jo nok ikke den rigtige gud. Det er den gud der hedder mammon i bilene. Ja, ja. Det er djævlen. Og den tillader vi bare øh, frit spil over det hele. Ikke? Mm. Det kan man jo godt øh, undre sig en, en del over, men der kunne man måske have den mulighed i et lille samfund som Grønsted de er enige om, at der er nogle andre værdier, ja. som er vigtige, end at vi alle sammen bare skal rave så meget til os som muligt og ophobe så meget kapital som muligt. Den fornemmelse får man lidt, når man er nede i Byens Hus i Brindsted. Det her hus, hvor de øh, har samlet en øh, million ind til, så fik de selvfølgelig nogle fonde og, og noget fra kommunen også og bygget skolen om til ja. det her kæmpe Byens Hus. Når man er dernede blandt lokale foreninger, og der er selvfølgelig også mange fra Løggen og fra ja. og Saltsom og, og, og, og, og så osv. Man får den fornemmelse, at folk faktisk kærer sig om Høj og lav, rig og, og, og fattig. Der er så er heller ikke den store forskel, som der er her i København, hvor man ser folk i million-milliard dyre øh, biler og mm. dyre kontorer. Og, og så ser man også det modsatte mm. hus forbi selv, selvom foran øh, men tak Per for lige at dykke, dykke ned i, i noget, som optager mig og den her podcast. Nå ja, ja, ja. Og, øh, og, og så, og så <laughs> egentlig sådan lidt øh, tilbage til, øh, til det der spørgsmål omkring Per og Jul, og hvem er Per? Det er jo ikke alle, der kender dig, selvom du er kendt. Arh, <laughs> jeg, var, jeg var engang kendt. Øh, ja, der det var, var du faktisk inde. Ja, yeah, believe it or not, jeg var faktisk ja. engang øh, kendt. Jeg var sådan en, der var i Godmorgen Danmark og aften Danmark og Aftenshowet og TV-avisen og nyhederne og i tider og udtider. Det, altså det var nærmest over en overrække sådan en gang om ugen var jeg i mainstream, et eller andet mainstream-media. Øh, det var jo som ernæringsekspert og, og slankeguru og hvad og hvad de gælder skulle finde på at, øh, at kalde mig. Øh, så det, det har jeg egentlig øh, prøvet med jeg blev, jeg blev sådan træt af det Fordi jeg, øh, jeg fik den der fornemmelsen af At øh, hver gang en journalist ringede til mig Så vidste de på forhånd øh, Hvad det var, jeg, det var Det var dem der bestemte hvad jeg skulle sige Så jeg havde to muligheder Enten kunne jeg spille den rolle som ernæringsekspert Jeg var blevet kastet til øh, Og dermed få taletid Og dermed blive booket til foredrag Øh, velbetalte foredrag, fordi øh, man får mange penge for øh, at holde foredrag, når folk har set det i fjernsynet. Øh, ofte kommer man i fjernsynet, fordi man har skrevet en bog. Man behøver ikke at vide noget, man skal bare skrive en bog. Så kommer man i fjernsynet. Øh, hvis den bog man har skrevet er en, øh, en bog, som passer ind i nogle af de fortællinger. Det er, er spørgsmålet. Jeg skrev tre bøger. Nu. Ja, ja, ja, ja, ja. Du skrev sådan nogle bøger der, ja. Du sådan forbudte bøger, kære. Så jeg skrive sådan nogle øh, bøger om ufarlige... Jeg skrev jo mange bøger om ufarlige øh, emner. Altså sådan noget med... Og, øh, det handlede dybest set om, hvordan man kunne, øh, kunne tabe sig. Og så havde jeg jo faktisk et, et opgør med slankekurerne, som, øh, som faktisk stod på i mange år, og som jeg, og som jeg kom i mainstream mainstreammedierne med, mm. og har skrevet to bøger for, øh, for Sundhedsstyrelsen om øh, noget med små skridt i stedet for slankekurer og den slags der. Og det blev faktisk meget øh, udbredt og kendt, og, og ting tinger sager. Selvom det faktisk mødte stor modstand af hele systemet af, af læger, der dominerede ernærings- og overvægtsforskningen, øh, og mange andre interessenter, men så fordi de ikke rigtig havde sådan noget at, at svare igen med, så, øh, så fik jeg lov til i mange år faktisk at, at kritisere den fortælling, øh, altså stankekurer, Fortælling. Og det er faktisk den, den fortælling, som jeg startede op med rent fagligt at undersøge og interessere mig for og forholde mig kritisk til, øh, som gav mig talesider. Og derfor kom det egentlig, og der var jeg så fuldstændig naiv, altså, derfor kom det bag på mig der i, øh, i 2016, da jeg ligesom begyndte også at interessere mig for dybere politik og jeg synes selv, jeg havde opdaget en rigtig god øh, historie. Og det var så om 9-11, altså terrorangrebet 11. september 2001 i USA hvor jeg opdagede det her om bygning 7, der kollapsede i frit fald, uden at blive ramte af noget fly. Jeg tænkte bare, det, var, det må være, fordi journalisterne ikke havde hørt om det, eller hvad det var, fordi... Ja. nu havde jeg opdaget det, og så tænkte jeg, som, som var det, der... jeg troede helt naivt, så troede jeg, at det ville komme på forsiden af Jyllandsposten, <laughs> efter at jeg havde skrevet et om det på, på Facebook, fordi jeg troede, at journalister var interesserede i den gode historie, og, og sandheden, og afsløre magtmisbrug og den slags der. Så blev jeg jo mødt af sådan en shitstorm af folk, der, øh, kolleger, og sådan noget, der beskyldte mig for at være konspirationsteoretiker. Det ord har jeg slet ikke hørt før. Og øh, om vi troede ellers, du var evidensbaseret og alt muligt, ikke? Øh, okay. så der, der fandt jeg ud af, at okay, der er noget med sådan en terrorangreb. Det må man ikke rigtig være kritisk overfor. Man kan heller ikke, ikke lige fra det, at jeg er uddannet i og forholde mig til. Men alligevel blev jeg ved med at grave i alle de her ting, som jo ligger noget langt væk fra slankekur, men som for mig var sådan en logisk udvikling fra at have beskæftiget mig med slankekur, og så gå over til at beskæftige mig mere med sundhed i det hele taget, holistisk sundhed, som jo omfatter fysisk, mental og social sundhed, og den sociale sundhed er sådan en hvor mange ikke rigtig sådan har... Hvad er det egentlig? Jamen det handler om at have nogle gode relationer, men det handler også om, at samfundet skal være sundt. Ikke? Så det handler om, om sund politik. Og hvad er politik? Det er i den udvidede forstand alle former for udøvelse af autoritet og magt i samfundet. Og der har vi medierne som en magtfaktor, politikerne som en magtfaktor, og vi har fortællinger som en magtfaktor. Det var så det, jeg begyndte at, at komme frem til, at at det der i virkeligheden er den usynlige supermagt i samfundet og øh, også i Brindsted det, det er øh, fortællinger, altså store magtbærende fortællinger om at såren og såren er det, såren og såren er det. Øh, så øh, det var muslimer der stod bag 9-11 og øh, tyngdekraften den var bare ekstra stærk den dag der. Så den, finder, hvad man... <laughs> altså alle mulige uvidenskabelige ufysiske forklaringer Øh, for at forsvare en fortælling, som så har været magtbærende, Den så været magtbærende i mange år, ikke altså 9-11-fortællingen, så gik vi i krig mod Afghanistan, og så var der Irak, og der var masser af ødelæggelsevåben. Det var helt sikre på, at de faldt andre en skid og sådan noget. Det var bare en min optik. Løgn på løgn på løgn på løgn. Og, øh, og så kom corona, ikke? Og så jeg, det skulle da godt nok være spændende. Nu kan man være med real time, ikke? Øh, I stedet for det der med, at jeg kommer med 15 års forsinkelse. <laughs> Så nu, øh, jeg skulle selvfølgelig lige, du ved, sondere. Er, er det her nu også et bedrag? Eller er, er det rigtigt nok? Og sådan noget der. Øh, og jeg, jeg har egentlig hele vejen igennem forholdt mig sådan nysgerrig og åben overfor. Bare sådan set på evidensen og, og, og ting jeg sagde. Men der var sådan flere vink med vognstænger, der tyder på, at den der coronafortælling, vi fik serveret, fra medierne fra politikerne fra WHO og jeg ved ikke hvad, at, at den var der ikke evidens for. Og det var så der, hvor jeg, jeg er uddannet kanskændt. Det vil sige, at jeg har en vis øh, uddannelsesmæssig baggrund til faktisk at, at kunne forstå og forholde mig til naturvidenskabelig evidens. Det er det, der ligger i at være kanskændt. Mm. Jeg er så skendt i ernæring, øh, men principperne er jo de samme. Altså om du skal bevise om... Øh, frugt er mere eller mindre sundt end øh, sukker, så øh, det kræver nogle særlige forsøg og videnskabelige principper og så videre. Ikke? Mm. Øh, så om, om, man skal, og om man skal vurdere, om et menneske kollapser på grund af smitte med et nyt coronavirus, eller man skal vurdere, at en bygning kollapser som følge af, at et fly er fløjet ind i en nabobygning, Øh, er principielt set det samme. Altså årsager til kollaps. Jeg skrev flere indlæg om, hvordan jeg synes, at COVID-19 og 9-11-sagerne, altså 9-11 hvordan jeg vågnede op til, hvordan jeg synes, den lignede øh, COVID-19 i det, man, øh, man afstod fra øh, ordentlig øh, differentialdiagnose. Det gjorde man både... Differentialdiagnose? Differentialdiagnose, det er jo når man, øh, man, man tror for eksempel, okay, her har vi en, øh, en patient med vejrtrækningsproblemer og lungbetændelse og øh, så laver vi en PCR-test, og den viser så, at øh, du tester positiv for SARS-CoV-2. Det er covid 19 nu konkluderer man så. Mm -hmm. øh, uden at undersøge for andre ting. Man kan undersøge for neumokokker, man kan undersøge for alt muligt andet, ikke? Øh, som kunne være årsag til de samme kliniske symptomer Det er differentialdiagnose det er at du undersøger for andre mulige årsager og hvis de så er negative de test du laver der, så bekræfter det at din, din første diagnose er sand så det var noget af det, det første jeg undrede mig over med covid-19, det var at man afstod fra differentialdiagnostik, man afstod fra overhovedet at diskutere noget som helst Efterhånden som tiden gik, så, så, så blev jeg jo så bekræftet i det, der faktisk var foregået, var, at alle mulige andre sygdomme gav man bare prædikatet covid-19. Altså i det år, hvor covid-19 kom, der var der for eksempel nærmest ingen tilfælde i Danmark af influenza. Det er fordi alle dem, der, der gik til lægen med influenza de fik først en øh, coronatest, og hvis den var positiv, så fik de at vide, at du har covid-19 i stedet for, at de fik at vide, at du har influenza. Mm. Og symptomerne kan være de samme. Mm. Og på samme måde var det med, med 9-11. Der har vi de her bygninger, der er kollapset. Og især bygning 7, efter min mening, en, en smoking gun. Øh, hvor der ikke blev undersøgt for sprængstofrester. Det vil sige, at hvis du overfører det til en medicinsk øh, kontekst, så er der ikke foretaget differentialdiagnose. Man har bare troet at øh, den er nok faldet ned på grund af det fly, der er ind der. Og hvad er overhovedet øh, den fysiske begrundelse for, at et fly overhovedet kan få en bygning til at kollapse på den måde, og at det også kan få en nabobygning til at kollapse på den måde? Ikke? Så der var noget, hvor jeg tænkte her, at man afstår fra at undersøge nogle ting, og man fikserer på en øh, bestemt forklaring. Og det tyder så på, at der var en... Øh, Altså, der var et andet formål med det. Så begyndte jeg så at, øh, at grave videre i det for at få noget, øh, altså nogle akademiske perspektiver på det. Og faldt så over en britisk øh, professor, Piers Robinson, professor i politologi og øh, en anerkendt akademiker, der har publiceret meget videnskab om propaganda. Det synes jeg var interessant, at det faktisk var en øh, akademisk disciplin, som der blev forsket i. Han har udviklet sådan et, øh, et framework for at forstå øh, propaganda, som han definerer som, propaganda. Definerer han som øh, organiseret, overtalende kommunikation. Øh, og så har han så øh, forskellige typer. Det behøver ikke at være problematisk. Altså en øh, rygestopkampagne er også et eksempel på propaganda. Øh, så når modtageren af organiseret, overtagende kommunikation er klar over, at man modtager overtagende kommunikation, så er der øh, egentlig ikke nødvendigvis et problem med det. Det vil sige, at man skal skille mellem propaganda, hvor modtageren er frivillig og ufrivillig. Så der, hvor problemet er, det er jo den ufrivillige organiseret kommunikation, hvor man tror, at nu er det nyhederne, man ser, men det er organiseret, overtagende kommunikation. Øh, og så sniger propagandaen. Altså overtagelsen virker jo bedre, når du tror, at der sidder en journalist, der fortæller dig det bedste bud på sandheden. Og hvor du ikke ved, at der sidder en mand, der er betalt for at fortælle dig en bestemt historie, for at overbevise dig om den øh, historie. Og i sammen, du har betalt en kæmpe del af din indtægt til en skattebillet, som betaler for, at den studieverdens sidder og fortæller dig det her og, øh, og der, så, så, så skrev jeg, eller så, jeg nørdede den der forskning, og så, så, så skrev jeg så en, en bog, øh, der, som jeg kaldt Fri, og som er undertitlen øh, en personlig beretning om illusionernes øh, længere, hvor jeg øh, sådan gennemgår min egen sådan, erkendelsesproces med særlig fokus på 9-11-sagen og øh, propagandaforskning, og den udkom så i, øh, i 19, altså før Corona. Okay. Øh. Jeg du, mig? Nej, men det var også bare sådan en Jeg er udgivet på Booker, at det meget, det findes Altså stadigvæk ja. okay. Den er god Køb ja. Den koster ikke ret meget, både som e-bog og trykbog Fri, en personlig beretning Om illusionernes linker. Om illusionernes længere Hold da op Det lyder næsten som illusionen om Danmark Jamen, jeg, jeg nævnte for dig, da du nævnte din uh, titel Der så sagde jeg, og jeg havde sådan set allerede Skambole, og jeg hed næsten det Nå, jeg har ud igen ja, ja. Beklager, det skal der en undsigt. Ja, skal med det. Det. ja, ja. Og hermed er det også sagt uh, videre til alle dem, der sidder og lytter med. Ja. Og det kan som sagt købes på uh, BookOnDemand.com Hvor man så selv kan vælge med, at have den som e-bog eller som fysisk uh, bog. Øh, og det, jeg synes, den er interessant at læse nu, fordi den ikke er corona-inficeret. Ja. Og, øh, og forholder sig til, øh, til nogle af, af de mere generelle ting, og også om andre sådan, øh, illusioner, øh, som hele det moderne samfund og liv er, er baseret på. Så jeg prøver sådan at tage læseren på en pædagogisk rejse fra, hvad skal vi kalde, sådan ufarlige øh, illusioner, som for eksempel, altså illusionen om, om ting. Ikke? Altså, hvis du køber en ny kjole, så... Øh, kan det godt være, at du føler dig lykkelig, men det er jo ikke sådan rigtig en lykke. Mm. Altså, vi har gjort ting til noget, vi kan sælge for at sælge følelser og sådan nogle sådan ufarlige emner. Og så går jeg så mere og mere over i, at det måske i virkeligheden er zionister, som står bag øh, muslimske terrorandreger, fordi de vil have, at vi hader muslimerne. Øh, og sådan nogle mere komplekse og kontroversielle emner, Øh, ja, og så ham der, Pierce Robinson, han er jo så desværre blevet øh, mobbet ud af, af sit øh, universitet, ikke? hvor der var en, øh, en jødisk lobbygruppe, der begyndte at beskylde ham for at være antisemit. Og, øh, men sådan, sådan, sådan går det jo, når man beskæftiger sig med, øh, med de her ting. Nå, det er sådan en antisemit, der er din forbældet her. Er du sådan en? <laughs> Guilty by Association.' Ja. <laughs> øhm, altså, det altså, i hans tilfælde, så var, var det jo fordi, at han beskæftigede sig mere og mere med Nanny sagen Og når man følger beviserne der, ikke? Øh, så ender man jo med, at det mest sandsynligt er, at det er et sionistisk netværk, der, øh, der står bag. Og. Øh, og det er jo sådan, at kriminelle, der gemmer sig bag prædikater som sionister eller jøder, de kan per definition ikke efterforskes, de kan ikke være skyldige i noget som helst. Tværtimod er det den person, der beskylder en jøde eller en sionist, for at have gjort et eller andet, som er en antisemit, på samme måde hører vi jo nu, at hvis man er imod det folkedrab, som Israel har gang i i, i Gaza, så er man jo en ond uh, uh, antisemit, og man skal jo forstå, at fordi uh, der var så mange jøder, der blev dræbt af nazisterne, uh, så har jøderne også lov til at stå en, en masse mennesker ihjel. Det synes jeg jo bare er en ulogisk slut, men, ikke? Uh, Jeg synes ikke, at man skal over at slå uskyldige mennesker ihjel, uanset uh, om man føler sig udvalgt af Gud. Så det er måske snarere en Altså sådan en psykiatrisk diagnose, der burde indikere tvangsbehandling for et eller andet. Ikke? Altså hvis man tror, man er udvalgt af Gud og har ret til at begå folkedrab, ikke? Så, øh, så, så, så burde man indlægges på en psykiatrisk afdeling, i stedet for at have adgang til våben. Ikke? Jeg introducerede sådan en lille chatfunktion på Substack, der hvor min nyhedsbrev ligger. Og den startede jeg med, det var bare her i går, den startede jeg med at lægge en, øh, var det i forårs, en video op fra... Gaza, hvor der står en, øh, en mand, jeg tror han er uddannet øh, læge, eller også har han øh, universitetsbrug. Han er en eller anden høj uddannelse, og han er så en af de her tusind, flere tusinde mennesker, som bor i en teltlejr helt ned til vandet med saltvandsgus op i en flygtningelejr i Gaza, hvor han siger, de har ikke fået vand eller mad eller nogen som helst hjælp udefra i månedsvis, øh, hvis, hvis siden det, det startede øh, til og med. Ikke? Og, og, og du kan se, at han er at Der er ikke noget opstillet. Der er ikke noget til teatralisk. Han står bare og opramser fakta. I det første tv-hold, siger han til dem, der kommer. I det mm. første tv-hold, der kommer. Vi har ikke fået noget som helst. Og så lægger jeg den video op, og det første, der står nedenunder. Den første kommentar, det er, Hvornår begynder du at elske folk omkring dig og din familie og dine børn i stedet for at være en Israelhader? Står der så, så Det er det. Så de er et kriminelt netværk, som ikke må kritiseres. Jeg oplevede det jo selv, da jeg blev angrebet af den her sionistiske håndlingfælle der anmeldte mig for, altså lavede en falsk og det var den, der i virkeligheden har mig ødelagt i, øh, i hovedstrømmen. Det man kalder, ved jeg lige opriste for læseren her, det man kalder en honey trap, ikke? så du har givet dig ud med nogen øh, for, i din bestrævelse på at fortælle sandheden, og så er du så blevet øh, gjort til en anti-semit eller sionist øh, eller noget i den stil, og så sender de så en honey trap, som man kalder det i professionelle sprog, efter der, som så fingerer at, at der bliver begået en voldtægt. Ja, og, ja. Og der ryger du så i, i retssagen med al det bagvaskelse og så videre, der er, med ja, sådan, ja, ja. der er sådan Ja, Jeg havde slet ikke set det komme. Altså, der var jeg jo lige nervøs, så naiv, som længere, hvor jeg troede, at Jyllandsposten ville skrive om bygningen 7, ikke? Ja. Æh, så, øh, men efter jeg så er frifundet øh, med dommerstemmerne 6-0, og øh, opdager... En tenistejr. Du? Ja, ja, det var rent tekniskamp. Jeg blev frifundet for alt det der. Så tænkte jeg, fordi jeg finder, finder nogle beviser for, at, at kvindens, hende der anmeldte mig, kvindens far er højstående medlem hos Rabat Lubovic. Hvordan går det ind hos Rabat Lubovic? Der var en gang, hvor du gik forbi og sagde hej til dem. Det var været noget sidst siden. Og, øh, men det, det gjorde jeg jo, fordi jeg var øh, frustreret over, at, at politiet ikke ville øh, efterforske min anmeldelse af kvinden for at have foretaget en politisk, motiveret, falsk anmeldelse for, øh, for voldsagt. Øh, og hvor, man kan sige, motivet havde jeg ligesom gravet frem i det, øh, kvinden var for, via sin far var forbundet med rabat Lubovic som altså er den mest ekstremistiske og magtfulde, judaistisk, civilistiske kultbevægelse i verden, og de holder til lige over på Ole i Danmark. Så øh, jeg, jeg fik afvist, og jeg prøvede igen og igen. Jeg mødte op, og jeg har ringet til politiet, jeg har skrevet til politiet, jeg har mødt op hos øh, alle de der politivagter, de har ved siden af Khabar Lugovic og forklaret min frustration. Jeg synes, det er uretfærdigt, at de beskytter øh, nogen, som øh, har, øh, har ødelagt mit øh, navn og omdømme baseret på en, en falsk voldtægtsanmeldelse. Alle de ressourcer, der er brugt på det, alle de ressourcer, der bliver brugt på, at de har nærmest en hel hær døgnet rundt til at bevogte dem. Og det eneste, jeg har krævet fra øh, politiet, det er en times samtale med en erfaren efterforsker, så jeg kan få lov at fremlægge min sag, bare for at følge at jeg bliver taget alvorligt som borger. Ikke? Og når jeg ser på, hvor mange ressourcer, der bliver brugt på at beskytte de andre, så synes jeg simpelthen, at det er så ekstremt øh, uretværdigt. Og der havde jeg nogle frustrationer, som øh, sådan nogle gange øh, gjorde, jeg, jeg simpelthen gik ned til Rabat Lukovic og, og ringede på. Ikke? Øh, det var så hos nabo øh, og, øh, fordi Der vidste jeg jo, at politiet kom ud. De sidder bare derinde og keder sig, for der sker jo ikke en skid. Øh, så er det er var det er eller Olesursgade? det er Olesursgade men er det ikke der nede lige over for biblioteket? Det, det er Kristallgade, det er den store synagoge. det er synagogen okay. ja. øh, så, så følte jeg ligesom at jeg kunne komme af med nogle, øh, nogle frustrationer en gang imellem ved at, øh, at tale med øh. plus at jeg jeg tror også, at jeg, jeg, jeg gjorde vel hverdagen lidt mere interessant for de der... Det var jo søde og flinke politifolk, der så kom ud og jeg fortalte om, hvad, hvad jeg mente og sådan noget. Og de sagde jo selvfølgelig, at de kunne ikke gøre noget ved det, og, og, og, og, og. Øh, så, ja. det, det, Min erfaring er, at når, når man mistænker... Øh, altså... En jøde for noget som det her... Eller en, ikke bare en jøde, men en person med højt på strå i det her netværk, mm. så er det komplet umuligt at komme øh, igen og blive taget alvorligt som øh, borger. Alle ressourcerne bliver brugt på at beskytte dem op. Og det, det er sådan mit eget lille mikrokosmos af, af problemer. Og så har vi så det store makrokosmos, hvor vi kan se, hvordan Israel bliver beskyttet. Som yeah. den historie, du lige fortalte, du, du, du gengiver en, en fortælling, der viser fuldstændig umenneskelig behandling yeah. Æh, af folk i, øh, i Gaza. Og det, at du gør det, så er du sådan en israel mm. Fordi du øh, er modstander af folkedram, mm. og, øh, og tilhænger, at vi skal behandle en anden ordentligt. så er der noget vej med dig. Og det er det, der er deres øh, trick. Jeg synes simpelthen, det er så... Det er På en eller anden måde har, har jeg stor respekt for, at de har kunnet slippe sted med det, yeah, og få for, for snydt og bedraget. Det er så godt og grunde det igennem. Yeah. Ikke? Æh, og så er der bare en anden side af mig, der bare i den grad, synes det er uafærdigt. Ja. Nej, så det, det er lidt med, øh, med, med min baggrund. Altså, hvor jeg, jeg øh, Altså, det, det der har for mig været en naturlig intellektuel udvikling, øh, har jeg også øh, og, og hvor jeg forholdt mig naivt til mange forskellige ting, altså, der har jeg så må, måtte lære på den hårde måde, at øh, i Danmark kan man få lov at kritisere visse emner op til et vist niveau og derefter så bliver du cancelled, så bliver du angrebet så, så er der lukket og ingen snakke med dig så, der så, så sådan det, så jeg vil sige, det er jo ikke fordi at jeg på nogen som helst måde har, har noget imod nogen som helst grupper af mennesker og hvis vi skal tage det med jøderne så er det jo altså, min hjerne er det her øh, som et varmesøgende missil, der går efter de mest tabubelagte emner. Ja. Så jøder og holocaust og sådan noget der, ikke? det er jo noget af det aller farligste, man overhovedet kan beskæftige sig med. Ikke? Så derfor tænkte jeg, hmm, en eller anden dag, så må jeg jo begynde at rigtige, rigtig Især da jeg så er angrebet af dem. Så, hmm, det var da ikke rundt interessant. Øh, så, øh, og nørdet som jeg er, så, så er jeg jo meget tilhænger af, at man har styr på sine begreber, ikke? Så, og det er det der, hvor den går galt for mange. Altså folk vælter rundt i alle mulige begreber. Ikke? Så vi har jøder. Jøder er defineret i min verden som en gruppe af mennesker, der identificerer sig som det. Og der kan man jo for så vidt identificere sig som, som hvad som helst. Ikke? Det vil sige, at en jøde har, ligesom en kristen, eller en muslim, eller en ateist, har friheden til at, at selv bestemme, hvilke værdier man baserer sit, sit liv på. Altså, jeg er jo selv vokset op som kristen på den forkerte måde, ikke? og det har jeg også så taget afstand fra, ikke? og synes nu, at jeg er kristen på den rigtige måde. Ikke? Og på samme måde kunne man jo også teoretisk set erkende, at man øh, som jøde er jøde på den forkerte måde, at man, altså det her med øh, det, man opfatter som de, så er vi over ved judaismen, ikke? som er ideologien, og, øh, og det, der er fælles i alle judaismer, det er de 613 mitzvot, som er regler. Og, øh, Moselovene. Kunne, hvad siger du? Øh, ja, og så, så kunne man jo godt øh, i hvert fald tage afstand fra nogle af dem. Øh, altså dem, der handler om, øh, at folk skal slås ihjel, eller at man er forpligtet til at føre krig og udrydde bestemte nationer og sådan noget, som der står formuleret der. Ikke? Øh, og så har vi sionismen, øh, øh, som igen er en, øh, det er sådan en form for... Ja, der kan man også diskutere, hvad er det egentlig? Ja, ja hvad er ideologien i sionisme? Ja, altså det kommer lidt an på, om du har en... Øh, altså min, min definition af sionisme er meget bred øh, Og jeg er, er gået ind og blevet sådan... Øh, altså den, øh, den, den bevidste anvendelse af, øh, af handel og økonomi og propaganda for at opnå og fastholde magt og rigdom til øh, det her netværk af sionister. Øh, Må jeg komme med en lille passus, en lille indskudsbemærkning ja. der? Sionismen blev jo født i Basel på en sionistisk verdenskongres ja. i er det 1800 og 83, 93, eller sådan et eller andet, der i slutningen af 1800-tallet. Jeg tror, det er 83. Mm. Samme år, som Bank of International Settlement mm. bliver grundlagt. hvorhen? Også der. I Basel. Ja, ja. I Schweiz. Samme år. Det var interessant. <laughs> ja, lidt, ikke? Jo, jo, jo. Det var første, jeg så skrev den sidste bog her, som ikke er udkommet. Ja, det er nu. faktisk meget interessant. Men, men det, det, som jeg så ser på med... Øh, det, det er jo så begrebet sionisme, ikke? så tager betydningen i øh, zionisme, som i, i sin kerneform er jo... Altså, Zion er jo en henvisning til Jerusalem, ikke? Eller Sion-bjerget i Jerusalem. Altså, en henvisning til, at der er et eller andet særligt guddommeligt ved den by, ved det bjerg, ved det sted. Øh, det hellige land, og da, så, så, så den her med at ville besætte det hellige land, bestemme over det hellige land og sådan noget, der er vi jo helt tilbage ved, øh, altså ved Rom og og, øh, og alle de der tokter, der har, øh, der har været for at, at ville besætte det. Du kan også mene, at det osmaniske rige har været sionistisk. Altså lige så snart du har den her idé om, at der er et geografisk område, der omkring Sion, omkring Jerusalem, som Guds øh, udvalgte, eller dem, der bor der og har mm. noget særligt, whatever, ikke? Mm. så kan du kalde det sionistisk. Også selvom man ordet sionistisk ikke rigtig blev brugt før i 1800, og det du sagde, mm. øh, men så kan ideen og drivkraften godt gå meget længere tid tilbage i historien. Ikke? Mm. Øh, og jeg mener også, at, at den her, som du lige nævnte med, med, med bankerne der, Altså koblingen mellem øh, altså det geografiske område, Israel og øh, den internationale bankdrift og centralbanksystemet. Øh, og hele handelssystemet, som går tilbage til øh, fynikkerne. Øh, så der, der er nogle ting der, der hænger, hænger sammen, som er i virkeligheden en særlig herskerstrategi. Øh, hvor man blandt andet gør brug af religion man gør brug af handel, man gør brug af økonomi for at, øh, at undertrykke lokalbefolkninger befolkninger og for at iscenesætte krige. Og der handler bare om at og det grunder sig videre op i, i virkeligheden den den, den styreform som er den dominerende i verden i dag, som er plutokratiet, ikke? plutokrati? Plutokrati, det er jo rige Og, det, og det, er jo, det er jo den form for styre. Vi har vi er jo ikke vi er ikke et demokrati. Altså, vi har plutokrati, det er de rige der bestemmer. Og det kan du også kalde syonist. Sjovt nok, under bankkrisen 2008 2008, den store finanskrise, ja. det lykkende sparkasse er den første bank, der bruger under. Bankpakkerne bliver jo brugt til at putte Danske Bank op. Ja, okay. Der i 2008, 2009. De store og 2009. skal blive store, og de små skal knække. Ja, og man implementerer Basel-aftalerne. Basel to 2 ja. og 3. Så uh. som introducerer det her too big to fail begreb, hvor Danske Bank jo så var den allerførste. Bankpakke 2 er lavet til at redde Danske Bank. Alle de andre banker, de over, hvornår får vi besked. Danske Bank fik besked i løbet af et par uger, at vi skal nok holde hånden under her. Uh. Uh. Alle de andre, de kunne bare vente til Bankpakke 2, Folkene, de var de var klar. Ikke? På samme tidspunkt, så begår Danske Bank hvidvask. For ja, ja, i ja. Østeuropa europa og altid 500, De har lige købt en, i 2007 ja. købt uh, Sampo Bank i Lissabon. så de begår, uh, de medvirker til hvidvask for, hold nu fast, 1.500 milliarder kroner mm. i de samme år begyndende med 2007, og det er så først op i 10'erne. Uh, mm at øh, de bliver fældet øh, for det, mm. og der er jo så ingen, der kommer i fængsel, for sådan, no, sådan, no, no, no. Foregår sådan noget jo ikke, vel? men der var et privat søgsmål imod Thomas Borgen, det var alt, hvad det var, men han havde til gengæld også tjent sine formentlig milliarder, men i hvert fald mange, mange tosiffrede millioner beløb, for, yeah. uh, for, for yeah. at have solgt uh, uh, det, bankaktierne, og det gør alle, det er også en anden interessant ting, til jeg lige at uh, tage over her, men i 2007, februar 2007, lige nok i den måned, der sælger Danske Banks direktører og deres bestyrelse næsten alle deres aktier i Danske Bank. Mm. Det samme gør Roskilde Bank selvfølgelig. Roskilde Bank, de sælger dem endda til de selv deres egen aktier til deres kunder. Mm. <laughs> det, er, og det, det gør det er jo også en af de ting, der gør, at Roskilde Bank offers på, hvad skal man sige, på, øh, på øh, finans. Jeg øh, er faktisk endelig på Ja, på hele det her øh, finanssystems alter. Det er Roskilde Bank, men ligesom bruger som det dårlige eksempel. Men der er i alt nogen af 50 banker, som svatter i, i, i, øh, i, i, i det der. Men Danske Bank, Jyske Bank, Sydbank, alle de største udelukkende øh, danske øh, banker, Nordea og Handelsbank, de er jo øh, til dels svenske. De største af deres direktioner og bestyrelser, de sælger ud af aktien, de ved, Mm. de ved, at de er overbelånte på kortsigtet lån til, til USA. De ved, mm. at det går galt. De mm. mm. siger intet først i 2008, at, uh, at det smager. De sig. sælger for ja. 50 uh, lige omkring 50 millioner. Danske Banks bestyrelse alene og, og, og direktion. Og, og hvis de havde ventet til, uh, til slutningen af 2008, hvor ligesom alle andre, hvor panikken den træder ind, så havde de fået en 4-5 millioner. Ja, ja. I på ja, men det er så beskidt, Bare ligesom at, at vise, besvigt. hvor korrupt det her pengesystem, hvor korrupt det her jødiske, og det er det, banksystem ja. det er i virkeligheden er. Basel ja. 1, 2 og 3, you can't make this up. <laughs> ja, ja, og, og igen, så altså, skal man igen passe på med at bruge ordet, begreb, altså begrebet jøde, ikke? fordi øh, de fleste al almindelige jøder er jo, er jo gode mennesker. Mm. Øh, men, men der er... Øh... Der er gode jøder, der er dårlige jøder Der er gode kristen, der er dårlige kristne Der er gode muslimer, der ja. er dårlige muslimer Der er gode hedninger altså, men, ikke... men, men vi må se historisk på det, og, altså det, det altså Banksystemet er I, i vid udstrækning opfundet Af den her Rothschild-familie Som er en tysk familie Jeg ved godt, mange kalder den for Rothschild Men jeg synes, det er sjovere at kalde den for Rothschild Fordi det betyder bare rødt skilt ikke? Ja. Det, det er det, det kommer af øh... Så det er jo egentlig det, det de går tilbage til, og det går tilbage til Jekyll Island, de ting, der skete der. Okay. Ja. Og det ved du jo ikke, hvad det var for en familie, der var involveret i Jekyll Island? Øh, nej. nej Rothschild og Rothschild er ikke ja. direkte involveret. Nej, ja, de har. Det, det er sådan set uh, Warbur og Morgan, J.P. Morgan, ja. og Warbur er lige ankommet et år eller et par år tidligere i uh, USA. Ja. Så det er ret imponerende, at han er med i endekredsen der. I, uh... Men hvem er Varbuer så? Ja, og hvem arbejder han for? Hvor kom han fra, ved du det? Nej. Han kom fra Frankfurt. Hvor er i Frankfurt, ved du det? Fra Rothschildt, uh, Frankfurt. Fra samme hus. De har co-location med Rothschildt-familien, uh, Varbuer-familien. Ja. De bor i det samme hus. Ja, ja. Judengasse i Frankfurt. Ja, ja. Og der, man har ikke nummer. man har rød skilt. Ja. Ja, ja. Og det er så en vareboer, som ja, ja. Øh, bliver sendt til USA, og som så er ja. involveret i Tjerkil Island. Ja, ja, ja, you det. can't make this up. Nej. Og, og, og man kan sige, problemet med de ting er jo så, hvis, hvis man lader øh, den kriminalitet, som få personer inden for en gruppe har begået, gå ud over alle personer i en gruppe. Det er, det er også mm. ulogisk, ligesom der også er kristne, der har begået og så kan man diskutere, at de ægte kristne, og romer rides massakrer på, på, på folk, der ikke vil være kristne. Altså det er jo sådan, nærmest anti-Jesus. Så og det er det, jeg mener med, at vi skal, vi skal turde gå ind i, i de her farlige emner, som at diskutere jøder, og diskutere holocaust, og med hensyn til, altså, og, og uden at, forfaldet til alt mulig had eller øh, dumhed. Ikke? Og på samme måde med, øh, med Holocaust, er det emne, jeg har studeret længe nu, uden sådan rigtigt at melde noget, øh, noget klart ud. Øh, for jeg synes, det er så utrolig svært at finde evidensbaseret. Øh, det, det hele er propagandamateriale, det man, øh, det man kan finde. Øh, og det man jo nok kan blive enige om, det er det, jeg godt kunne tænke mig, at man kunne blive enige om, er, at uanset, hvad sandheden er om Ole Borst, så har fortællingen om Ole Borst været den fundamentale fortælling for etableringen af staten Israel, og for så vidt også fortællingen, der legaliserer det folkedrab, som Israel har gang i nu, det vil de ikke kunne slippe af sted med, hvis folk ikke troede på holocaust. Hvis ikke, troede på, at der var blevet slået 6 millioner jøder ja. ihjel i koncentrationslejre ja. i Tyskland under 2. verdenskrig. Ja. Ja. Og, øh, og, og det er så der, hvor jeg, hvor hvis jeg går ind og... Jeg, jeg prøver at se på det sådan øh, altså ret, øh, hvor en, en analogi hvis nu for eksempel i Ørindsted, øh, i at øh, der var en, der gik... Nu ved jeg ikke. I har nok ikke en lokal politistation. Nej. Men hvis du nu havde en lokal politistation. Eller der, man, der er vel en, den nærmeste politistation. Hvis du tror til den nærmeste politistation... Jeg tror, vi skal helt op til Jørgen. så så tog til Jørgen og øh, gik ind på politistationen, og så siger der så... Øh, Hans Jørgen, landmanden her i Ørindsted, øh, i han har, øh, har myrdet en hel masse københavnere, og han har gravet den ned i marken. Det ligger nede under jorden der, og det øh, er en kæmpe stor grav, og der, der er 120 købmagnere, der er døde der. Åh, oh, for fanden der! Det er jo ikke nok vildt, at der kommer det der fra Jørgen politi. Og hvem er går det, ind og anholder hans? Hans hjørne, og så dømmer de ham til livstrægfingsten. Vil de gøre det? Bare sådan uden lige. De vil vel undersøge bevisen, at de vil noget. vel grave lidt <laughs> i den mark der, ikke for at finde ud af, det det er noget rigtigt, der ligger nogen der. <laughs> og det gør man ikke med, med Holocaust. Det synes jeg bare er lidt om Og det er fordi, øh, jøders grav er, øh, er hellig jord. Så det må man slet ikke undersøge. Øh, så der har slet ikke været nogen øh, retsmedicinsk øh, efterforskning. Øh, og jeg, jeg har det sådan. Jeg synes, der er sådan set beviser nok for, at øh, jøder af nazisterne er blevet forfulgt. At der er sket massemord. Der har været Einsights-gruppe øh, A og så videre rundt omkring i Polen, der bare har myrdet løs af nazister og myrdede jøder, forfærdeligt, forfærdeligt, forfærdeligt. Øh, men, men det er jo der, hvor jeg godt kunne tænke mig at den her evidensbaserede tilgang til mm -hmm. det, en retsmedicinsk tilgang, i stedet for, at man bare beslutter en eller anden fortælling, og så skal det hele bare passe på det. Ikke? Ja. Så der, og sammen med en egen eleven, og det samme Fakt, med forhånden. er jo også, at inden af den verdenskrig, så var der et vist antal jøer. jeg kan ikke huske, om det er 10 eller 12 millioner jøder, i, uh, i Europa eller i Tyskland på det tidspunkt og så efter 2. verdenskrig, jamen, så er der faktisk flere jøder, end der var inden, at uh, verdenskrigen startede. Så er det sådan, det er underligt, ikke? fordi at der skulle mangle 6 millioner. Der er rigtig mange ting, som, øh, som undrer, men, men hvor det man altid skal gøre, øh, altså hvis man begynder at studere den her slags konspirationsteorier så skal man altid øh, sørge for at undersøge, hvad har modparten øh, som argument. Ikke? Fordi specielt når det kommer til øh, den her holocaust Det er jo sådan en øh, et, et kaninhul man kan grave sig ned i, hvor det ender op i en hel masse, der bekræfter sig selv og hinanden. Ja, sådan er det, og sådan er det, og sådan er det. Øh, og det er i virkeligheden det, der er gået hen og blevet min position i, i alt det her. Det er, at jeg forholder, jeg forholder mig kritisk til, øh, til begge sider. Ja. Og jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er hverken holocaust-trone eller holocaust-benægten, mm. men jeg er tilhænger af, at, at der kommer en evidensbaseret til. Og derfor synes jeg for eksempel, at det er interessant, at der nu er begyndt at komme øh, noget, noget, der hedder øh, altså retsmedicinsk øh, arkeologi, øh, hvor man med noget ny teknologi kan, øh, altså kan, kan gå rundt der, og øh, der, hvor, hvor man mener, at der er de her massegrave, og så rent faktisk scanne ned og så, så det bevarer deres gravfred, og samtidig ja. kan man undersøge... Stedningen. Men samtidig mener jeg jo heller ikke, at øh, altså det, det, det, altså det, man, man, man burde jo grave efter nogle knoglerester, man, man burde jo lave noget optælling, man burde jo... Øh, altså, det, det er med at forestille sig det her som, som om, at det var en, en rigtig, krim, rigtig kriminalitet, og så lave en rigtig efterfors. Og problemet er, at lige så snart noget bliver erklæret som en... Nu det krig, og det er jo det, det, det vi så med corona. Det var jo en kriserklæring. Nej, en det var en Holocaust, det var jo også en del af en krig. Så ryger sund fornuft ud med badevandet, og så, så er der ikke længere nogen krav om, øh, om ordentlig efterforskning. Mm. Så bliver det bare noget med dem, der har flest penge eller der råber højest, de leverer fortællingen, og så rætter folk ind. Mm. Og det, det, det, det synes jeg er en... Øh, det, det, det, det, det er sådan et, et, en idiotisk måde at basere samfundet på, ikke? Mm. Og både kan vi jo supplere med, kan jeg lige supplere med der, at både Varebur-familien, som vi snakker om der, som mm. så både har fast i Tyskland og i øh, USA under 2. verdenskrig. De støtter øh, begge sider, øh, låner penge ud og er med til at bygge øh, krigsfabrikker, øh, krigsmaterielfabrikker, både i Tyskland ja, ja. og i øh, USA. Og det samme med JP morgan øh, fem, fem, både i Tyskland og i øh, ja. USA. Ja. Og da man på et tidspunkt fra allerede side bomber nogle bilfabrikker i Tyskland, som også producerer foran, Jamen så betaler man repression af, at man har fra allerede alligevel side bumpet de her fabrikker. Så, der, så ja. der, der, der er så mange ting omkring 2. Ja. verdenskrig, som der ikke bliver skrevet om i Vi skal bare vide, at Holocaust fandt sted. Vi skal have alle der kan finde på at sige noget om negativt om ja. jøderne, og det er det. Ikke mere, Ikke mere skal vi forstå om det. Og så har du hele øh, altså den kommunistiske side. Øh, Rusland, den russiske revolution, hvem stod bag den? Øh, marxismen, Karl Marx var jo en god øh, jøde. Øh, så alt det, der er kørt ind af den vej. Ja. Ja, så altså, vi har både kommunismen og øh, kapitalismen, ja. som har været kontrolleret, øh, og, og, og så den, den rigtig kontrollerede opposition i form af nazisterne, eller som jo egentlig er nationalismen, ikke? hvor det har handlet om, det, det er jo virkelig det, der er den store trussel, for, øh, for så vidt både kapitalismen og... Kommunismen, Det er jo en nationalisme, hvor man nationaliserer pengeskabelsen og, og de ting der. Det er en stor trussel. Mm. Derfor er det vigtigt, at nationalister øh, bliver opfattet som onde nazister, der slår uskyldige mennesker ihjel og øh, er fuldstændig brutale. Der, der, der er ingen nu omstående, der rigtig så at kalde sig øh, altså nationalist. Det er gået hen og et, et skældt Ja. Øh, og det, det grunder jo i uh, hele Hitler-fortællingen og Nazi-fortællingen og, uh, og alt det der selvom der um, er sådan, den, den, den, den, den budeste mange... fløj ikke? det er højre ekstremister er, højre og alt right og, og alt sådan noget ja. altså um, det, det er uh, hvis du vil være stueren inden for politik i dag så skal du være globalist og man kan sige både kapitalisme og globalisme og kapitalisme og kommunisme er øh, globalistiske i sin essens. Ja. Derfor er den eneste logiske trussel øh, mod globalismen, det er nationalismen. Ja. Så derfor gælder det om, at der skal, og der har vi Hitler som sådan et fugleskramt, ej, du er ikke sådan en, der tror for Hitler, er det? Nej, mm. men hvorfor kan vi ikke bare... Danmark er været et udmærket land. Kan vi ikke bare have vores egne penge og få lov at passe os selv? Og, mm. altså, hvorfor skal vi rende rundt og stikke amerikanerne i røven og lade os besætte corona? nu render de rundt og har invaderet Jylland, og jeg ved ikke, hvad det er. Altså, det er jo helt fucked up, ikke? Har de invaderet Jylland? Ja, det kan man så altså diskutere. Mm. Har, du, øh... har du set det flag for Make Wednesday Great Again. Er det øh, et oprindeligt jysk plage? Ja, det er jo tænkt Jamen, Det har jeg. en af mine venner, du skal snakke med. Han går måske også være med i en... eller Han er en af mine fætter. Øh, han hedder Konrad konspiration. Han, øh, han har jo fundet ud af, at, øh, at, at yderne, eller The Jutes, som er et germansk folk, som boede i Jylland for tilbage i 800-tallet og sådan noget, de øh, har faktisk ret til øh, England, fordi de sejlede over øh, til, øh, til England og, øh, og besat et område ned omkring øh, Kent, syd Aha, okay. og, han er ved at, og øh, Det er godt, at han kunne komme til Rønsted og samle nogle øh, procedurer der, fordi han er ved at og, øh, og samle en, øh, en gruppe. Og han har faktisk talt med Jyske Bank, om de ikke også... Øh... Kan man få ham helt til Rønsted? Altså, er han villig til at tage uden for 15-minutters by. Jamen det det man er aldrig vid med ham, det kan man ikke. Men i hvert fald er han ved at, øh, altså han starter en, øh, en, en, en bevægelse for at få for det første Jylland øh, frigjort fra København. Det, det er det første, der skal ske. Og det næste, der skal ske, er så at Jylland skal have England tilbage. Og øh, han er jo meget inspireret af Jødernes kamp for at få øh, Israel. Fordi Konrad øh, kan dokumentere, at øh, jøderne engang har haft øh, England. Så derfor øh, har de ret til at få hele England øh, igen. Så, øh, og det, det er jo så forstærket af, at han, han blev en dag ringet op af sin far og, og fik at vide, at, at, øh, at jøderne er, er udvalgt af Gud øh, til at, faktisk at bestemme over hele verden. Så, øh, så den, den, den kører, og øh, han, er, han er meget. Han, han, ham skal du holde øje med i, øh, i Jylland. Det er faktisk interessant, Per, du siger det, ikke? fordi at, altså, nu kender jeg jo godt til Konrad. Jeg ved også en, som vi begge to uh, kender, jeg har et, altså ego, som, uh, som med på hedder Konrad. Uh, og, øhm, og, og, og, og du er jo inde på noget, ikke? fordi at det her flag, som jeg viste det er vensysselflaget. Og det er jo ikke et flag, som går tilbage til, der ved, inden, uh, inden goderne eller yderne ja. har ankom til... Uh, det, det nordlige, nordvestlige øh, øh, Jylland, nordlige Jylland, men det er et flag fra, jeg tror, 1975 eller sådan noget. Ikke? Og det er, jo, mm. det er jo ment som en, sy, et symbol på, hey, vi kan altså godt noget selv. Ja. I skal ikke sidde og bestemme det hele inde i Christiansborg. Og det gør de så heller ikke med. De har sendt videre til Bruxelles, der. Og, ja, jamen det det. og Washington, ikke? Så, det er det. Så, så der er ingen, der bestemmer noget her det er det. i Danmark, men teater fortsætter inde på, ja, ja, ja. Et, der vi har jo selv næsten været en del af det ved at stå både ude foran og også bejle til at... Uh... Prøve på at komme ind <laughs> i det cirkus der. Ja, og være okay. på tilskurpladserne. Det kan jo og... være, at uh, de går have et oplagt uh, samarbejde der. Han ja. er... Uh... Så du er ind på noget uh, der, at, uh, fordi at, at det her flag, det har jo også det her kors Især, ikke? Ja. Og korset er ikke et symbol på Jesus. Korset er romernes besættelse af Jesus. Det er, altså, er jo et, det er et symbol er... på, at han bliver henrettet, kan man sige. De satte ham op på korset, ja. Så det er nærmest ikke... en trussel, ikke? Men det er jo noget, de har gjort i 100 år på det her tidspunkt. Ja, ja. Forbrydere har de smækket op, ja. og modstandere af ja, ja. har de smækket op på korset, ikke? Så det er et romersk begreb, det er ikke et nej. Oi, nej så, så, så, så du ved, det, det er danske flag, det er norske flag, det er svenske over det. flag osv. Og, og, altså, og, og mange europæiske flag øh, har det her kors øh, i sig. Det aller værste sådan set øh, georgiske flag, hvor vi også øh, ser, at der er en revolution i gang ned i Georgien. Øh, lige. Æ. Endnu en af de her farver, men lad os ikke gå ned ad den øh, vej. Men du er, på, du er inde på noget der, ikke? Altså vi vi, vi er ikke inde i sindsen af det med at være menneske og være fri og leve i harmoni med naturen. Vi lever bare i nogle fortællinger. Mm. Fortællinger om at være venligbo og have sit eget flag. Fortællinger om at være pære og være fri og uafhængig af staten og, og, og, og folketinget. Der er lang, lang vej. Og der er mange sandheder. Mange kameler, der skal slues. Der er mange kejser med tøj som ikke er der, som, hvor vi skal du ved, pege fingre øh, af dem. Ja. Og, og der er både du og øh, Konrad, sådan som jeg ser det, essentielle i at stille de her spørgsmål og stille skarpt på det, gør det med humor, gør det med intellektuelt, gør det med den uskyldige, streng røst. Jamen, kejseren har jo ikke noget tøj på. Hmm. Mm. og det er, det er der, hvor jeg føler at jeg et stort slægtskab med, mm. med dig, og jeg håber, at det, at du har uh, talt meget, synes jeg, til, uh, til ind i det her vandsted. Uh, og vendsyssel og det her vennelbosk uh, mm. uh, hvad hedder det, det er jo et slags antinarrativ, til, til, mm. til, til, til Folketingets, kan man sige, selvom det er en mellemstation så føler at jeg stadigvæk, at det er en mm. vigtig fra at vi mennesker, vi bliver mere øh, fri. Og, øh, og det øh, skal du i hvert fald have en kæmpe tak for alt det, som du har inspireret både mig og mange, mange andre. Til sidst så vil jeg lige stille dig et spørgsmål omkring maskulinitet, hvis det er okay med dig. Ja. <laughs> for øh, første gang, hvor at, øh, du tager mit navn, på dine læber sådan som jeg kan huske det. det er tilbage i september 2020 så laver du en video hvor du hvor du siger jeg tror faktisk du bruger humor øh, igen men hvor du siger jamen, der er jo ingen der tør at sige systemet imod jo der er ham Flemming der med det store skæg kan vi om det har noget at gøre med at han har så nogle af de få mænd, der er tilbage, nogle mm. til at sige mm. de der magtfulde, af folk inde i Folketinget i, mm. i mod Og selvfølgelig kan en mand jo godt lide at få at vide, at han har af nosser. Men det var ikke bare det, jeg synes jo, at du havde ret, at, at det her det kræver en mand med skæg, med hår øh, mm. på brystet, det vil sige, der var masser af kvinder, der var faktisk flere kvinder inden en Christiansborg på mm. det eller andet tidspunkt, så det er jo også køns ubestemt. men altså, det kræver noget maskulin energi og træde i spart sig for endnu en floskel, af Danskes øh, fodspor. Så hvad forbinder du med, du har ikke hørt øh, Ole Bjergs øh, indlæg, så du kan være helt at han, han er meget intellektuel, fordi han er en filosof mm. øh, på og han gav os nogle redskaber til at anskue, hvad øh, maskulinitet er. Mm. Så når du kalder, som du gjorde der i september 2020, mig for maskulin, der, hvad, eller når du kalder andre for maskulin, hvad forbinder du med den maskuline energi eller ordet maskulinitet? Jamen, altså man kan jo have forskellige øh, vinkler på altså det. Man, man kan også kalde det øh, mod. Man kan kalde det øh, altså den her øh, altså trangen til at beskytte øh, andre mod øh, uretfærdighed og undertrykkelse. Så, så, så, så når man ser det, når man ser uretfærdighed og undertrykkelse i, i verden, øh, så, så vil, vil mandsmodet gøre, at man, at man kæmper imod. Ja, man kan ikke lade være. Fordi, øh, det, og man kan så undre sig over, at andre mænd ikke gør det. Det kan jo så enten være, fordi de ikke ser. Hvis de ikke ser uretfærdigheden, jamen, så er der ikke rigtig noget, der kan tænde det der mandsmode, eller trang til at, at kæmpe imod. Ikke? Øh, og selvom de ser det der mods, eller selvom de ser uretfærdigheden, så kan det godt være, at de ikke kæmper imod. Hvorfor gør de så ikke det? Øh, kan det have noget, noget biologisk? Så har vi så en anden komponent, ikke? Og øh, jeg tror jo, en af grundene til, at øh, Bill Gates og alle de andre øh, vil så gerne have, at vi spiser klimavenlig kost, det er, at klimavenlig kost altid er øh, uden kød, uden protein stort set. Vi mm. skal så sådan noget laboratoriedyrke noget, eller grøntsager, og det skal vi så også have en del af og sådan noget. Men hvis du kobler. Øh, klimavenlig kost med øh, MeToo-bevægelsen, med transagendaen, så har du en, øh, en samlet biokulturel tendens, der afmaskuliniserer øh, befolkningen. Så testosteron går ned, når du ikke spiser kødprotein. MeToo-bevægelsen har gjort, at ingen mænd tør handle på deres instinkter. Fordi øh, så bliver de meldt til politiet. Mm -hmm. øh, Transagendaen gør også, at... Øh, altså, man ved sgu i ikke, hvilket køn man er i dag. Altså det hele er fuldstændig snortrammerne forvirret. Så der er ingen længere, der, øh, der, der tør eller kan mærke det her instinktiv. Ikke? Mm -hmm. Vi er nede på et meget øh, basalt øh, plan. Det var sådan, jeg havde det med... Altså med, med, med de ting der, som jeg har... Øh, gennemgået og besluttet med for at stå op. Det var sgu... Øh, der var ikke så meget at, at snakke om. Det var, det var bare så, øh, så, så tydeligt øh, uretfærdigt. Og så må man kæmpe imod velvidende, at man sikkert dør i processen. Ikke? Altså, det er også den der villigheden til at dø. Så en del af det her mandsmål, det var jo virkelig en del af sådan en... Det også en del af sådan en soldatermentalitet. Ikke? Og, at være reflekteret over, nu går jeg ind i en krig, men krigen jeg er færdig. Mm. Jeg kæmper for det gode, mm. og jeg er parat til at dø for det. Ikke? Mm. Og, det og, og når jeg er parat til at dø for det, så er det jo blandt andet, fordi, altså det er så for min eget vedkommende, at jeg har en, en tro på, at det, det er ikke første gang, jeg er her, det er heller ikke sidste gang, så de kan sgu bare slå mig ihjel, og så kommer jeg tilbage. <laughs> <laughs> jeg er enig med dig, og jeg har altså også den krølle på det, ikke? at altså man, kan, man kan tage mit fysiske liv fra mig. Men man kan ikke tage min sjæl fra mig, og Nej, det er jo så fordi, at ja, sjælen kan ikke dø. Nej, og man kan sige, når man arbejder, som vi jo begge to gør, i en, øh, man sige, vi, vi er jo begge to øh, åndelige eller intellektuelle krigere, kommunikationskrigere, kan man, øh, kan man kalde det. Og hver gang man har kommunikeret et eller andet, når den her podcast er, er kommet ud, så ligger den der jo. Ja. Så kan de sådan set henrette os begge to og hænge os op på nogle gårds op til jul og sådan noget. Det kunne sikkert være meget hyggeligt. Frist dem nu ikke for <laughs> Jeg glæder mig sådan til foråret der. Ja, ja, Nå, ja. Øh, men øh, så kan de gøre lige med vores øh, kroppe, som de vil. Men kommunikationen er jo derude, ikke? Ja. Så, så, så, så derfor øh, bliver sådan nogen som os... Vi bliver ikke længere myrdet i en traditionel forstand. Vi bliver karaktermyrdet. Og vi bliver karaktermyrdet i forhold til perceptionen hos den store del af befolkningen. Den store del af befolkningen skal tro, at vi er sådan nogle mærkelige, onde, tossede, dumme typer, der har tabt sutten og Det du, du er en voldtægtsforbryder, Og jeg er sådan en, der spiser sygeplejersker til morgenen. Ja, så... det er, når man går ind og laver googlesøgning på os. Ja, ja. Sådan det er det, det. det, det, det, det du sådan skal forbinde lidt ja. med det, ikke? Ja. Jeg går også bare og venter på, at den der med anti og holopost, er benægt, ja. der dukker op så. Den kommer. Ja. ja, det er lidt skuffet over, at den ikke er kommet endnu. Ja. Vi sagde jo faktisk, at det var dig og mig og, og Joben snakket om for over et år siden. At nu skal vi altså tage hul på at snakke om den med sionisme, øh, ja. med hvad er, hvad er det og, og altså, hvad er jødedommen og, og også det her med at ikke at udskamme en hel befolkning fordi de kalder sig at, øh, ja. det ene eller er fra Israel eller altså noget der det er ideologierne ja. og så skal man hver gang man af et menneske, se mennesket og, og lægge, det ja, der, lægge det der ja, jeg, jeg kunne jeg, jeg kunne vildt godt tænke mig at blive, øh, altså Altså, jeg er ret skuffet over, at jeg øh, faktisk, faktisk endnu ikke er blevet anholdt ja. for, øh, for noget som helst. Øh... Er du ikke det? Nej. Du blev du ikke anholdt dengang på vej ud til dengang vi stiftede? Ja, med Nej, jeg blev til, tilbageholdt. Du blev tilbageholdt. Ja, ja. Okay. Okay. Så du har ikke engang været inde Nej. og altså... kigget op i, så kan jeg fortælle dig, hvordan det foregår. Ja. Du, for det første, så får du sådan nogle strips på som Æh. er så stramme og hvis du klager over det, så strammer de dem lidt mere no, no. og så øh, ind på bagsædet af bilen Æh. og så hvis ikke du vil have mundbind på øh, når de øh, skal skrive dig ind på deres øh, hotel øh, der, så tager de dig i hovedet og af, at jeg blev fløjet ind i øh, salen smidt hen to betjente oven øh, på mig øh, lod som om jeg gjorde modstand og så rev de og flåede mit tøj Ja. Så flåede de underbukserne ned i spredt min baller for at se, at jeg ikke havde noget øh, formentlig narko op i mit øh, Som du første... normalt går med <gården i røven, ikke? Ja? Det var den ene gang. Den anden gang fik jeg lov til selv at sætte mig i huk ja, ja, ja, ja. nøgen, og så sidde og hoste, så de kunne se min, øh, min bærste åbning, <gården> mens jeg hostede. Jeg ja, siger, det er ikke i den del, jeg glæder mig til. Eller jeg skuffet over, jeg ikke har prøvet noget. Jeg, jeg kunne, altså jeg, jeg har jo flere gange altså prøvet på at komme, øh, altså få samtaler med politiet. Ikke? Jeg har også tilbudt mig, øh, jeg har tilbudt mig som agent for PET og almo. Jeg har skrevet offentlige breve til øh, PET. Jeg tilbyder ja. mig som samarbejdspartner, og, øh, de ligger stadigvæk helt, øh, helt åbne. de svarer bare, vi vender tilbage, hvis det engang skulle blive øh, aktuelt. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at snakke med dem. Har Æh... vi tænkt over, at det er en dårlig strategi, hvis du skal være hemmelig? <laughs> ja, hvis jeg... Nå, men jeg kunne måske vise sig hemmeligen igen. At, øh... <laughs> Nå, jeg, er men jeg har også skrevet til dem og sagt, at de, de kan også komme og installere nogle kameraer i min lejlighed, hvis I ikke allerede har gjort det, Fordi jeg synes, mange af de ting, jeg siger og gør, synes jeg, at sådan nogle efterretningsfolk øh, burde have nærmere kendskab til. Det. Okay. Øh, og, øh, og for eksempel, hvis de mener, at jeg er en antisemit eller øh, whatever, ikke? det kan jeg vildt godt tænke mig at snakke med dem om. Ikke? I stedet for, at de bare øh, har nogen, øh, som de godt snakker med om, hvad sådan nogen som mig er, hvorfor så, kommer de så ikke er øh... De aflytter meget mere, end øh, vi tror. Bare sådan en som øh, Lars Finsen, ikke? Altså, mens han er øh, forsvaret efterretningstjenestes ja, ja. selv. Ja, ja, så bliver han aflyst af PNT. Ja, ja. Og det, det synes jeg, altså, jeg, jeg... Jeg taler jo altid som om, at, øh, at er, alt, alt der er, er aflyst. Jeg går ud fra det hele er aflydet, Men jeg vil gerne ja. endnu mere end det. Ja. Jeg vil gerne have en ordentlig samtale med dem. Ikke? Ja. Øh, med en, der helst, den der har de største fordomme så altså, overhovedet muligt. Det synes jeg kunne være vældig, vældig interessant. er, jeg, jeg må sige, hvis der er noget, jeg er træt af... Øh, så er det og, øh, at snakke med, øh, med, med folk, jeg er enig med. Fordi jeg synes simpelthen, det er røvrammerne givet dem. Ja. Altså med al respekt for dig. Altså ja. så, så øh, er der meget få jeg ting. Jeg er heldigvis heldig... også uenig om nogle Ja, heldigvis kan vi ja. godt få lidt uenighed i gang i ja. imellem, ikke? Men, ja, ja. men det er sgu lidt for lidt, ikke? Ja. Så øh, det er det, det, det, det, jeg har, har savnet, både internt i frihedsbevægelsen, men jo også i forhold til, øh, til hovedstrømmen. Ja. Det er altså evnen til at tage en stille og fredelig intellektuel øh, diskussion jeg var for eksempel i bad standing hos øh, Mads Palsvig og Valumon øh, Clare og sådan noget jeg ved ikke helt hvorfor, men formentlig fordi jeg er kritiseret mm. det kan de så ikke tåle ikke? Mm. Øh, og det synes jeg er trist mm. øh, at, man, øh, at man reagerer på den måde fordi ja. så er man jo ikke bedre end dem man kritiserer mm. altså man ikke kan finde ud at være fredelig uenig og enig om nogle ting øh, jeg har fået fire års ude i kunden. Jeg ved ikke, hvor meget du har fået, men uh, Mads jeg har engang sagt til Korné Ringgaard Flemming, han har fået 4 år ude i kunden, fordi at vi stiftede for den dengang. Er du også med? Ja, du var jo med. med ja, så jeg ved altså ikke, er... I, har Jeg I har nok kun fået. Jeg troede, I har også fået 4 år, i hvert fald indtil videre. Og det synes jeg bare er... Jeg... jeg tænker jo, altså enten kan det være, fordi man ikke er så kvik, Ellers kan det være et uh, i en helt bevidst uh, strategi, ikke? Du har lavet et par opslag om netop den af ja. på, det, uh, på det seneste her. Og det er jo fordi, at han går i, uh, i kødet på sionismen, uh, faktisk. Ja. Og, Og så, derfor, så alligevel ikke. Derfor virker det som om, at okay, nu endelig er han kommet. Uh, jeg har jo undret mig, indtil uh, der er sket det der Hamas-angreb. Ja. Der har jeg jo virkelig undret mig over, at Mads Palsvig, Mass Levi Palsvig og hele JFK21 har været det her all-inclusive konspirationsteori parti, som har haft alt med. Vi tror på alt. Lige på det her noget som helst med jøderne og israelsk tjeneste. Det er på en eller anden måde, så er man fuldstændig blinde over for det. Det har undret mig en del, ikke? Og så lige pludselig, så går han helt bananas andet Palsvig på Twitter. Og øh, så jeg lavede sådan en propaganda. Han var sagar. Han var gar på øh, Steve... Joy, ja, ja. Steve Peters. Stu Peters, ja. ja. Øh, og den har jeg også henvendt så jeg, jeg har udgivet nogle analyser af både hans tweets, tweets, og hans optræden der. Ja. Og det, der, er... der vil jeg lige sige, der vil jeg anbefale folk, som er derude, som lytter til, til det her, at abonnere på Peters... Ja, også på Pers nyhedsbrev. Et, øh, Han har så meget fortjent at få noget øh, støtte og bruger masser af tid øh, på det her. To, Han er en af de allermest intellektuelle kommentatorer i, i, i alt det her, vi har i Danmark i, øh, i øjeblikket. Og nu fik jeg snakket så om, at du ikke var her, men det var. Det ja, men var tak, hen, for det. tak for det. Han henviste til, til, til, til via øh, Så Så. Det, det vi har at gøre med både øh, Steve Peters og øh, Mads Palsvig, som er en interessant kombination, men de er, de er begge to øh, udtryk for den samme, efter min mening, den samme type kontrolleret opposition, hvor strategien er at på en måde sige de rigtige ting, Altså kritisere de rigtige ting, kritisere vaccinerne, kritisere øh, Israel, og så samtidig overdrive helt vildt, så der kommer en hel masse falske informationer med i kritikken. Altså, øh, jeg kalder ham Djur Peter, så det hedder. Det hedder han ikke, men det kalder jeg det var ham, der lavede det der med slangegift ja, i det var ham, der lavede den her med Diet It Suddenly-filmen, med alle mulige klip fra folk, der var faldet om, også for 20 år siden. Og det var så på grund af vaccinen alt muligt. Som jo er, det vil vi gerne se. Os, der tror, vaccinen er farlig, så vil vi gerne se på sådan en film, hvor alle mulige falder om, og ja, se der, de falder om, og se der, de falder om. Og så bliver den bare meget let at debonke, fordi mange af de klip er fra, øh, fra før 2000 21, ikke? så det, det ville ikke kunne være vaccinen om øh, folk, folk, der faldt om på. En, andre. Andre øh, så han, han spiller helt klart øh, sådan en rolle der, og også Palsvi øh, har efter min mening helt fra starten spillet en, øh, en rolle som øh, som ham der skulle lokke alle konspirationsteoretikerne. og netop, netop ved at være all inclusive ud i de konspirationsteoretiske, så er man ud i også at inkludere nogle konspirationsteorier, som er meget lette at modvise, eller som i hvert fald bliver opfattet som meget latterligt. Mm. Og den særlige form for kontrolleret opposition, særlig form for judaistisk kontrolleret opposition, mm. Mads vi efter min mening, er i gang med, har været i gang med på Twitter, og øh, nu praktiseret på øh, Steve Peters, er at øh, i talesætte øh, øh, zionisme, som værende i øh, en form for det er de onde jøder ja. og så er der de gode jøder øh, og det der i virkeligheden er, er problemet har slet ikke noget med jøderne at gøre det har noget med Talmud at gøre og Talmud, er, og talmud er sådan noget der er helt uafhængig af, af jøder og, hvor, hvor det som jeg bemærkede at Mads vi sagde det var, at der var i verden er der flere kristne end jøder der tror på Talmud det er løgn Arh, det lyder forkert det er helt forkert, Men det var, hvad han sagde, så vidt jeg husker det. Ja. Øh, det er rigtigt, at der er flere kristne end jøder, der er zionister. Men han laver ja. den her fejlslutning mellem zionisme og talmudisme. Zionisme og talmudisme. Det, er, ja. det, det kan man ikke gøre, det er ulogisk. Ja. Ja. Øh, så, så det han er i, i gang med, det er at skabe øh, den her dikotomi mellem øh, de øh, gode jøder, de gamle toga jøder og så videre. Ja. Øh, og så de her falske, onde øh, Og det er i virkeligheden en fortælling, som, hvis du ser på, hvad der er den her judaistiske dommedagsprofeti, øh, og den sionistiske dommedagsprofeti for den sags skyld, så er den jo, øh, at verdens nationer vil vende sig mod Israel. Det er det, der er ved at ske nu. Mm. Øh, så Israel vil blive bekriget, der vil komme en stor krig. Og fra støvet efter krigen, vil der så øh, opstår det nye Israel, som hele verden vil se op til. Så derfor, ja, derfor har vi brug for alle de her onde jøder, der øh, fremprovokerer den her store krig via et lille og sådan noget. Øh, og så har vi så de gode jøder, som Spalsvig og... Øh, og Rothschild. Han Rothschild. det jo op på... Ja, ham det er David der David Mayer, det Rothschild, som jo... Øh, hans look er jo sådan en ja. Jesus-look, ja? ja. Så, øh, og han har en, øh, en fuldstændig pletfri øh, fortid han er bare en god øh, økofyr og bare gør gode ting og god og god og god og god mm. og god Finantrop. Finantrop, det, det hedder. Mm. så øh, ham kunne man da godt lige Carsten øh, til at være en øh, ny øh, Jesus der kan samle øh, alle og, mm. og, og, og altså, man kan forestille sig mange ting mm. øh, men det er bare for at sige at, at der er en del af den her judaistisk sionistiske taktik er at Øh, at kon kontrollere oppositionen, og også have intern opposition. Så det, så, så inden for det her sionistiske system, så har du nogen, der ligesom er kastet til at være de onde, og så er der mm. nogen, der er kastet til at være, være de gode. Mm. Øh, så har du, når, når det nuværende Israel falder, så har du så det, det nye Israel, hvor du også har sådan en som uh, Zelensky, som også er en god jøde. Ikke? Uden alt det onde. Og som så kan rykke ind, og så kan det mm. blive det nye Israel, i Ukraine, som selvfølgelig ligger lige de der, hvor det gamle kaserien lå. Ja, ja. Er det det samme også? Fordi at uh, Mads er jo stifter og formand for JFK, og så, så vidt jeg ved, sidste jeg tjekkede i hvert fald, så er Jimmy Rogers, han er jo næste formand, hedder han Rogers, eller jeg nej, ved ikke nej, så Jimmy meget. i hvert fald. Og, og er, det, er det så det samme, i, i, i, sådan som du ser det? Fordi at uh, på, det er så lidt let af en område, hvor at han er han er jo sådan en rigtig flat earth, altså fladjords... Jimmy der. Jimmy, ja. Uh, fladjords fanatiker ja, nærmest, ikke? Og, det er vist og, jeg ikke. Og, og så gør passer det, han jo perfekt Og gør det til nærmest en Jesus og jord i hans, uh, i hans uh, uh, bibel, eller hans måde at se tingene på. Det hører sammen. Jeg, jeg blev, Ham er jeg blevet uh, meget groft uh, angrebet uh, af i... Uh, fordi jeg gik ud og, og, og lavede nogle, oh, nogle billeder over på Læsø, hvor jeg viste, at jorden den er sådan krummer mellem Læsø og, og Seby. Ja. <laughs> og så var han en af dem, der blev sindssygt også. Og der er tusinder af, af folk i, i Danmark, som tror, at jorden den er, den er flad. At, at, at det er det det samme? Tror, man kan sige, det at, at han øh, er listformand i, øh, i den organisation der, øh, som fladjords, øh, trone. Jo, eller man kan sige, det bekræfter min tese om hvad, hvad det propagandamæssige formål er med, med hele det projekt. Ja. Ja. Øh, og, og jeg har jo længe, man spænder jo også en formand, som ikke kan væltes i 10 år. Det står simpelthen i vedtægterne. Ja, ja. Han skal være formand i, uh, i 10 år. Ja. Endnu mindre demokratisk end noget der findes i uh, Folketinget i forvejen. Og, og hele den der flade vores uh, tro uh, er jo meget velkonstrueret vel uh, propaganda, ikke? Altså for at få folk med et åbent sind til at falde for ja, noget, ja. som i hvert fald de fleste tror fuldstændig tosset ja. Og som også øh, faktisk, øh, selvom man, man godt, du, du kan godt finde nogle, nogle, ja, jeg har gået alt det der igen, ja. og, og, og du kan godt finde nogle folk, der faktisk har nogle gode argumenter for jorden. Der er masser gode argumenter, ikke? Altså, der er, er månen, øh, der er vores månelandinger, der er... Uh, noget omkring det her med, at uh, vi farter til, til Mars med forskellige ekspeditioner og sådan noget. Ikke? NASA lyver for os. Altså den amerikanske rumfartsorganisation, mm -hmm. NASA. NASA. lyver for os i ét væk. Mm -hmm. Så der er masser af løgne om, hvad skal man sige, det her fysisk udformning. Ja, ja. Der er ting, der ikke bliver fortalt. Men altså jordkrumlingsligningen, den mm. fungerer. I hvert fald i Danmark, og så kan det se anderledes ud andre steder. Og de folk, som jeg forholder det her blandt andet, Jimmy, mm. de forholder sig ikke til de fakta, som jeg nej, lægger op nej. til. Nej, nej. Så smækker de nogle andre endnu bedre producerede YouTube-videoer, end, mm. end, end det, jeg lægger op. Ikke? Jo, og, jo. Så, og så mener de, at det er argumenter. Så hvis øh, skyerne kan gå bag om solen, så er det fordi jorden er flad. Ikke? Og det er sådan nogle, mm. sådan nogle ting, hvor at, øh, der er... Altså, du mm. ved, bare fordi noget... Der er noget galt med det, vi bliver fortalt. Så er der noget galt med alt. Ikke? Så er jorden flad, og så er det, mm. det, det... Det bliver ekstremt. Mm. Det er meget, meget ekstremistisk. Mm. Og det bliver også, mærket af Jau her i sommer, meget fanatisk. Ja. Og øh, altså, jeg, jeg tænker jo, at, at den der altså, skal fungere som sådan en, en magnet. Så, øh, så folk, der, der opdager... Øh, at månelandingerne var fake, for eksempel. I en eller anden øh, fortælling, som er magtbærende, og de fleste til Europa opdager, at den er forkert, så begynder de at undre sig, og så opdager de også nogle andre og ting. Og målet er så til sidst at få folk til at, at, at tro på alle påstande mm. øh, af alle mulige allerede. Og til sidst ender du i sådan en øh, fuldstændig paranoid øh, verden, ja. hvor øh, jorden er flad, jorden er flad, og du er forfulgt, og det hele er løgn, og det ja. snart du ser en sky på himlen, så er det en drone, der holder ja. øje med dig, det, det, det er en ubehagelig måde, og det er ikke særlig frit i hvert fald, hvis det er frit, man, man tilstræber. Og, og når for, først folk er øh, organisatorisk, socialt og kognitivt placeret i sådan en gruppering der, så er de politisk fuldstændig ufarlige. Ja, men kan bare ja. få lov at ja. jer. Vi vil også gerne at i kan få et hus til Fadjoers hus, hvor I kan mødes der og, og virkelig blive enige med hinanden om hvor, hvor tosset I er. Fordi så længe at I er enige om med jer selv om hvor tosset er. Ja, I ikke. I skal se jer selv som kloge, ikke? men I virkelig er I tossen, det skal I ikke. og så på den måde jeg er I ufør. Det er smart. Det er en psykologisk krig. Da. Og hvis man ikke kan gennemskue det, så er man sikker på at tabe. Så. Vi skal tilbage på sporet. Vi skal tilbage til, til slutningen her. Hvad, ja. øh, hvad glæder du dig mest til her til jul i den her juletid? Hvad glæder du dig mest over? Hvad glæder du dig mest til? Jamen, jeg synes jo, øh, jul øh, skulle have lov til at blive jul igen. Fordi jul øh, er jo et øh, godt gammelt øh, nordisk ord, der betyder noget i øh, stil med lys. Øh, så det kommer jo af en gammel øh, lysfest, ikke? Øh, så... Øh, og alt det der med, at vi fejrer Jesu fødsel og sådan noget, det, altså, han blev jo ikke født omkring og, og sådan noget. Så, øh, så jeg synes jo egentlig, øh, at øh, vi skulle gå tilbage til at, at lade julen være sådan lyset fest. Også i sådan symbolsk betydning, ikke? Så lyset som symbol på øh, sandhed og retfærdighed og godhed, øh, som altid kan gå ind og oplyse mørket, ikke? Så mørket kan kun eksistere så længe der ikke er lys. Så lige så snart vi ser mørke og hvad der gemmer sig i mørket, så har det ikke længere nogen magt. Så jeg synes, jul er et, burde være et meget stærkere minde om lysets kraft. Ikke nødvendigvis i en eller anden metafysisk forstand. Det kan man også godt have koblet på det. Mørke er fravær af lys, ja. Ja, du kan også bare have det altså som en metafor på. Ja. Og jeg synes, at, det her, at lys og mørke kan mange ting. så er sådan tilbage ved Sartustra og hele det præ-abrahamske, som jo var budskabet om, at der her i verden er to kræfter. Der er øh, lys og der er mørket. Og det, der er opgaven for os mennesker, det er at vælge lyset og gå imod mørket. Og det kan julen som minde os om, at vælge lys. Hvad er sådan, du om Næserne. Æh, når jeg, når jeg ved da, det med, med jeres præst derovre, der er, jeg kalder nisserne forældre, jeg, jeg har ingen mening om det. Jeg, øh, det er jo bare sådan en... jeg øh, er ingen mening om nisser. Ingen, ingen mening. Jeg, jeg, jeg bare kommer til at tænke, at jeg, da min datter var lille, var, var, så gik at jeg bilten ind, at nisserne boede nede i kælderne under i bygningerne her på Østerå. Fordi der var sådan nogle øh, kældernedgange, ikke, hvor jeg så bilten ind, og der var nisserne nede. Så... Øh, det er jo endnu en af de der... Om de er... Er det dæmoner, eller hvad de kan være? Var det det, han... han... Jamen, du skal gå ind. Jeg ved, at du ikke har hørt afsnittet endnu, så, så jeg ja, vil jeg bare ja. anbefale dig at gå ind og høre, for det er hylende morsomt. No, okay. ja, men... og, no. og der er humor på begge sider i det okay. Både ham, der bliver kaldt nissehaderpræsten og ham, der bliver kaldt næssebordfører, nissetyven. No, no. i media, for det, den rører der over 10 år siden. Den no, no. rører jo i aftenshjort og i aftennyhederne. Og, oh, no. Oh, no. og det hele jo, ikke? Og der, det bliver meldt til politiet. Og... og der var noget med sådan en uh, havenisse, der blev stålet, var det er det? Er det, er det den du skal høre det. <laughs> <laughs> Jeg synes jo, hvis folk vil have deres nisser, så skal de da have lov at, at have dem i, i fred. Men, men det er jo altid godt at tænke lidt på de der fænomener, vi omgiver os med. Altså, hvad er det uh... Den symboliske betydning. Altså, mm. så hvis, hvis det, der egentlig er potentialet i julen, er, at det er lysets fest, mm. en fejring af lyset mod mørket, mm. så, så kan man sige, alt hvad der distraherer væk fra det, øh, nisser og julemænd og gaver og risengrød og andesteg, mm. sår. og sår, og <laughs> Alt det der, det, det forstyrrer bare. Ikke? I stedet for at sige, det kommer oprindeligt fra, den 21. december, det er den koldeste dag på året, og så kan man den 24. så begynder man at sige, okay, nu bliver det lysere, mm. så lad os fejre det. Og så måske også tage den symbolske betydning, i form af det indre lys, og lyset ude i, i forhold til verdens øh, mørke arbejde for, for det gode, og i hvert fald indse, at, at, øh, at det ikke er julens mening, at vi øh, bare skal købe ting og give til folk ting, de, ikke har brug for, eller det er heller ikke mening, at vi bare skal æde og drikke os i hegnet. Mm. Det er nok heller ikke det, der er mening. Men jo mere vi fylder julen med alt det, der ikke er mening, øh, så er det sidste, der ikke længere plads til øh, den egentlige mening. Hvad så øjne er. Og der jeg er jeg jo så liberal, jeg synes, det må man sådan set selv om, hvad man, øh, man ligger i, i julen. Men der er bare den her gamle danske tradition, hvor ordet jul betyder lys. Mm. Så, øh, og det går tilbage til det vinter- og øh, Så der, der er nogle, nogle ting, der vi måske kunne øh, tage fat på igen. Ikke? Og så også se ham Jesus der som en repræsentant for lyset. Det var jo og, det her. Han... Og, og det var endelig et spørgsmål, jeg sad med. At, at det er det på linje med din, øh, din tro på, på Jesus? Altså min, min opfattelse af, af Jesus er jo, at han, øh, han var... En, øh, en person, der faktisk øh, eksisterede og øh, var rent på, øh, på lysets side. Og fortællingen om Jesus, som den er i øh, evangelierne, øh, er efter min opfattelse en fortælling om en person, der bør være vores rollemodel. Jeg mener jo, at det er vigtigere, at man er Jesus tro, end at man tror på Jesus som en eller anden figur, Så vi skal gøre som Jesus. Og, øh, og noget af det, som han jo viste via sit eksempel, det, det er jo, at det politiske og det spirituelle er to sider af samme sag. Ja. lyset øh, og mørket manifesterer sig både i det indre og i, i det ydre. Og man må med ordet som fredeligt sværd oplyse om, Øh, om det mørke, der er, og som hele tiden prøver at forføre mennesker. Mm. Og, øh, og det, der så er, efter min mening, den symboliske fortælling om korsvestelsen, øh, og at livet opstår derefter, det er jo, at, at prisen for at gøre som Jesus, altså gå mørket imod, gå bedragerne imod, bruge sit fredelige ord og sige det, som det er, det er jo, at, at, at du bliver myrdet på en eller anden måde, og du hænger op til offentlige øh, skue. Du risikerer det i hvert fald. Du risikerer det, og, øh, og, og budskabet er jo så også, at, at der er liv efter døden. Ikke? Mm. Altså så selvom du er død i mainstream, mm. og du er karaktermyrdet, eller hvordan du nu er død, ikke? Mm. Så, øh, så er det bare trin på, øh, på rejsen. Så vi skal, efter min mening, alle sammen stræbe efter at blive korsfest. Det er jo sådan et lidt barsk mål, ikke? Men korsfesten skal også bare være i det små. når bliver udstødt af sin familie og man har meget underlige holdninger eller sådan et eller andet. Det skal du se som en sejr. Yes, nu er jeg blevet korsfestet. <laughs> og så ledes korsfestet af Per Brandegård. siger jeg tusind tak. Og ja, selv tak og glædelig jul til lytterne. The great Make Make France the great again. Make France the great again. Make France the great again. Fransted julepodcast 242 jul events.